Beraz, lab sindikatuak bizi baldintza duinen aldeko defentsan ekintza sozialeko topaketak antolatu ditu. Larun batean, irunen itzordua, dungoa ikastetxean goizeko amarretatik, e, bueno, ba, aurrera iraganen da. Ondoren, mobilizazio bat antolatu dute. Eta honetaz hitz egiteko, telefonoaren bestaldean, maji, arrieta, lab sindikatuko ekintza sozialetako bakidea. Dugu, kaixo, maji, egunon kaixo egunan. Bueno, Lenik eta Bein, e, bueno, zeintzu dira eh topaketa hauen helburu nagusiak? Bueno, ba topaketa eh hauekin lab sindikatuak egin nahi deguna da urrats garrantzitsu bat eman, txiki bat oraingoan, baina denborarekin ba urrats handi batean edo bilakatuko deguna. Ba, orain arte ausnarketan ibili gara intzun ere eh sindikalgintza eraberritzeko edo eguneratzeko Prozesu bat martxan jartzea beharrezkoa zela esaten genuen. Eta e, sindikal gintzaren hausnarketa honetan hain zuzen kokatzen genuen azan. Ba lan baldintzen e, borrokara, e, borroka oinarritzen den sindikalgintza horretaz gain, gaur egun beharrezkoa zela bizibaldintza duinak, edo bizibaldintza material duinen aldeko borroka bat baita ere auspotzea bat. Eten gabe ikusten degulako dela etxe bizitzaren aferan, dela migrazioen aferan, argindarraren sarbideari ari dagokionean. Edo zen kontutan ez, gaur e, egun eraso latzuak jasaten ari garela eta pandemiarekin aintzuzen ere, erasori ai, are agotu edo larria ari dela. Eta beraz, ezinbesteko azela langiak antolatzea, erzoik, lantokietan, maizik eta herrian baita ere, saretuta eta antolatuta egotea, da zela. Mhm. Eta eta bai, bueno, ba sentzu horta naintsutzen egin deguna da, ba topaketa batzuk antolatu herrian e, gurea Irunean izango da Gipuzkoako eta Ipar Euskalerrikoekin Ipar Euskalerriko kideekin batera egingo deguna, ba ausnarketa honetan ba lenarria jartzeko, lehenengo oinarri batzuk elkarrekin ba aprobat e, hitz egiteko eztabaidatzeko zeintzuk izan berdieran, ba sindikalgintzaren lan filosofia berri honen, oinarriak. Uh -huh. Horre, aspin marratu zute, bueno, biziki garrantzitsua dela, bai, e, dite, eta neostez bai, pentsatzen dute, topaketa eta bide horretatik joango dela, zindikal geintzen jauzi politikoa emateko, ematea, e, beharrezkoa e, dela, iruditzen zaizua ez da. Bai. Uh -huh. bai, bai, ezin bestean, e, gaur egun bereziki e, garrantzitsua dela iruditzen zaigu, ez? E, Langileak langile izatetik harago azken batean, herri batean kokatuta bagaudelako eta badauzkagulako bestelako mila problematika sozial zeinari erantzun eta problematika baileka zuzen ere eragina dutela gure e, lan e, dela esate baterako e, paperik gabekoen kasuan, izan daitekena, e, oinarrizko biziba lintza batzuk edo eskubide sozial batzuk lortzeko momentuan baita ere, ba bestelako borroka batzuk abian jatzea beharrezkoa dela, eta, eta denak elkarlotuta zenez, ba, ba iei modu integral batean erantzuteko eh, antolakuntza beharrezkoa dela. Sango dugu osagarrikrizia baitare, bueno, ekintza sindikala kakotzen artean baitare baldintzatu egin duela, kaleko mobilizazioak, bueno, ba, e, denbora luzez, oso-oso eh, ba, e, baldintzatuak e, e, egon dira hala ere, hasti honetan bertan ikusi dugu, bueno, lab, sindikatu, lab sindikatuak kalera atera dela berriz ere, donostian, emazteen edo emakumen e, ba, lan baldintzak eta perkaritatea salatzeko. Eh? Kasu honetan, e, bai topaketak, hau da, larun bat antako topaketan ondoren, proposatzen zute baitanen ba, mobilizazio berri bat eh, kalera ateratzea, ez da? Bai, hori da, bueno, eh, jakina da, edo zein krisitan gertatzen den bezala, ez da, emakumeak, eh, edo kolektibo zaurgarrienak direla beti preka, eh, gogorren kolpatuen kolpatuen direnak, ez, krisiaren ondorio ondorioekin, eta horrengoan ere horrela ikusten da, eta inzuten, bueno, ikusi, ikusi guztiz ez da, ikusten, eta hori da hain zutzen haste eh, honetako ekin Salatzen egon direla, oso e, modu ikusezin batean berriro ere jasatenari ari garaela kolpe hau, eta beraz ezinbestekoa zela e, modu publiko batean salatzea e, odoluzte hau. Eta, eta biharko e, topaketen ondoren, baita ere, bai e, basaurin, e, atarrabian eta irunene ingo ditugun topaketen ondoren, bat okian tokiko realitateari erantzuten dion, ekintza baten bidez, e, borobilduko dugu eguna hori delako, irubitzen zegulako dela, ba, sindikatutik abian jarri, jarri nahi dugun ekintza sozialeko komunitate honen, elburua ez. Da? Ez, e, bueno, itzetatik ekintzetara hauzea ingo duen e, komunitate bat izatea, eta horretan oinarritza bere lan jarduna, eta beraz, Ba, gure kasuan manifestazio bat deitu dugu iruneen abiatuko duguna eta eta endaian bukatuko duguna eta hain zuzen ba, bertan interpelazioa eingo diogu eh ba mugak apurtzeko beharrari ezta zatitzen erailtzen eta eta eta, eta itotsan muga hoiei eta hain zuzen herrien arteko zubiak eraikitzea beharrezkoa dela langinon arteko zubiak Erakitzea beharrezkoa dela eta saretuta eta antolatuta egotea ba, momentu honetan eta beti ba, beharrezkoa dela. Mm, mani... Eta beraz, ba, bueno, dehi egiten diogu, ireki izango da manifestazioa, dehi egiten diogu eskualdeko irungo eta, eta bizkoa eta ipartoskalderiko kide guztiei parte hartzera. E, ordu batean aterako da irungo martxearen sortzi kaletik eta, eta ortsi izango bera. Ba, osongi, eh? esango dugu, dunboa ikastetxe inguru horretan, eh, kokatua dagoela, martxuak sortzeko bai. e, kalea, eta, bueno, bai. ba, goratuko dugu, deialde hori baitare, ba, irekia, irekia dela, eh. E, ez dakit zerbait gehiago gehitzeko dugun, bai? Ez, ez, prinzipioz, dena esana dago, eta gombidatu, parte hartzera, topaketetan izena emateko aukera horrendikan badago, Eta, eta topaketetaz gain, ba, ekintza soziala zerregei gehiago jakin nahi duen guzti baita ere e, aukera dagoela esan. Ez, ez du zertan e, la sindikatuko kide izan behar, edo zein pertsonak, ba, interesa okiko balu e, gure webgunera jodezak eta bertan komunitate horretako e, parte izateko baizen eman. Eta, eta, ba, bidean ikusiko garelakoan eta indarra batuko ditugulakoan, ba... Ba, agur bero bat. Ba, osongi, guzti horrekin gelditzen gara, maji harri eta lab sindikatuko kide asken mila gurean izatagateik, mila esker. Ez da zer, agur